Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam babu sivak bab poglavlje o misvaku misvaku za kojim se čisti a, zubi Kaži fadluhu počemo se samo prošetat kaže Fadluhu. Fadluhu kaže vrijednost korična nam svaka, kaže riječ poslanika sallallahu alajhi selimu kojemu je došlo. Kaže siwak matharatun lil fam mardatun lirab. E, mi svak je kaže sredstvo sa kojim se čisti usta i onim sa, ono sa čime se zaslužuje zadovoljstva gospodara Allaha dželle šano. Znači dovolje to Fadl u tome. Da znači, je proračisti i šusta i Alašanu s time. Naravno ovo automatski upodovo potpada i čišćenje zuba sa drugim sredstvom, što kod nas nema. Nema nešto što može zamijeniti što je slično mi svaku, nego koristi se određeni. Određeni znači pasta četkice za zube i to meni slično. E, kaže Takido Takido in the world, on naveo ovde situacije u kojima imuste stehab koristiti mi svak. Pa je ovde naveo jedna, dvi, tri, četiri situacija, ako se može nabravati, mada ova peta potpada pod prethodnu. I uh, ovdje se može pregovoriti, baš nije, ovaj, nije najbolje, nije najbolje, ovaj, nije spomenuo sve situacije u kojoj je došlo u redosnovni hadisma, pa ćemo mi na, na brzinu sami i preletet. On je ovdje spomenuo, kaže da je, da je uh, preporučeno da se, da se koristi misvak prilikom abdesta, Zbog riječi poslanika, sallallahu sallam, hadis mutafekon alihi, le ulaj nešukala umeti, le mertom bi se vaak inda kulli uh, vuduin. Kaže da ne bi otežao svom umeti, naredio bi da koriste misva prilikom svakog abdesta da li sad koriste prije avdesta ili u toku avdesta ili kako, znači to je sad tema za sebe. Uglavnom, da ne bi otežao na rijeđu, što znači učinio bi obavezni, a nije htio da otežava u metoposlanicu, što znači da je preporučan. Kaže, također, došlo u verjedostvojem hadisu, u, u, u, samo, u isti tekst hadisa, samo indekuli salati, ko svakog namaza, prije svakog namaza da koristi mi svak. I to je sunet, to je preporučeno, znači očisti zube prije klanjanja namaza. Narodno Naravno sa, sami sa svakome je to lakše dok, dok recimo u slučaju ako čovjek krene u džami u mešći treba bi kod kuće da uzme četkicu i da opere zube prije što krene u mešći da primine ovaj sunet naravno. Uh, kaže bed inde dokule kaže kada bi ušao u kuću prvo što, bi, uh, da, da, što da čovjek da, da radi da uradite da da, da očisti mi svakom zube kao što obavila obavila Aisha radijalallahu anha u hadisu kana yabdu biswak inde dokhul menze kaže Allahu poslanik sada koristio bi misvak prvo što bi radio prilikom ulaska u kuću je očistio bi zube sami svakom ali bilje musa sunsahio da kaže bedu bihi iza qam min al-lail. Prvo što bi uradio nakon nakon što se probudi iz sna ustani. Kao što je došla hadis al-Nuh kana iza qam min al-lail, Kaže jer on kada bi ustao iz sna, poslanik sallallahu alejhi ve kaže šauasa, a to znači očistio bi usta svoja sa misvakom. I također kaže Sivak, bade, neomile ili one hari, korište mi svaka na, nakon uh, spavanja noću i danju. On je naveo te situacije, znači negdje četiri, pet situacija. Međutim, nije, nije naveo sve rijedit kako inače, ovaj, ili islamski pravnici, ili drugim čarijeski, ili drugo kod navede hadise, sve rijedit u kojem je došlo preporučena stanja da se čiste zubi. Uglavnom, ono se svodi to, znači, prilikom. Prije abdesa da se koristi, da se očinje zubi, koristi mi svak, nakon što se osoba prenesna, i sna, nakon što se promijeni, ovdje nije navio znači, tu staciju, nakon što se promijeni stanje u ustima. Znači, promijeni se miris Uh, ili neugodan miri zadah iz usta. Kad se promjeni zadah iz usta, znači tada je mustah uh, koristiti misvak ili oprati zube. Uh, pri čitanju Kur'ana, prije čitanja Kur'ana, i to došlo vjeru doslovno da je isti, znači ove ovaj dvije stvari za njim nije spomeno uh, pri obaljanja namaza, to je spomeno, uh, ulazak u mešćid i ulazak u kuću, također koriste misvak. Uh, I nakon dužeg vremena, ako se ne koristi, nakon dužeg vremena, Nakon duže vremena, znači ako ni koristio misvak, prođe u određeno vrijeme, nekoliko sati, mu steha da se misvak ili da se opere zube I kaže nakon, ovaj, što kaže, s, a, tako navodi učenjaki iz Sansi Pranciske, Sufratil esna, kada je zubi požutije, promijeni boj, tada je mu steha da se koristio misvak. Znači već kad požutije, to znači da je već duže vremena nije čistio, nije, nije, nije, nije, nije, nije čistio ni četricom, ni misvakom. Uh, u situaciji, ti situaciji, navodi se uh, tih osam, uh, devet situacija u kojima je mustehar da, da se čisti uh, zubim i svakom a ovo se naravno odnosi i u našem slučaju uh, da se četricom čiste zubi u nas obično čiste zubi kad? oni, oni jači od nas ujutro i na već, jel tako? ujutro kad ustani oni jači, ujutro kad ustani opere zube še, uh, sa pastom četkicom i ono čitav dan Ako koja mrva smeta, nešto skloni to u tamo vam. I onda pre spavanje, opet šta? Opet opere zube. Pre spavanje. To su ovi, ovi jačiji. Oni slabiji. Kaže, nisam prao zube do 20. godine. Kad mi je pola otišlo, onda je počeo da pore zube. I tako dalje. Ili neko danima ne peri. Ili peri kad u nekim, po, nekim bitnim situacijama, pred ženitbu i tome slično. Ja. <laughs> da nebi nastao sukob interesa. I tako naj. <laughs> Dobro. Ovaj Uglavnom uglavnom znači pa misvak koristi mi svak, uh, svaka je u arabskom svijetu malo jednostavnije se može nabaviti misvak to je jedno uh, drvo od eraka. Uh, ta vrsta drveta zove erak. Kod nas u našim uslovima nema ga, pa mi smo primijela koristimo ove četkice raznorazne. U svakom slučaju četkicama treba pridodat' oni uh, oni oni oni uh, tanki oni se zovu konce. koji isključivo koji se isključivo zato da čišćenje rane između zuba jer tu nastaje problem. Ako ostane rane između zuba ona duže vrijeme ostaje pa se napravi karjes tako dalje ili uzrokuje neugodan neugodan zadah i tome slično. Naci treba kod to u kombinaciju i konca i paste uh, i paste i uh, paste za zube i četkice pa da se različi kombinacijom, ono bi naj, najbolje, najidealnije bilo po pitanju toga da čovjek održava usta je to da nakon svakog jela ili nešto što pojedi da opere zube, očisti zube. Da U najmanju ruku, ako ne pastom, da očisti, znači da očisti hranu koja ima u ustima. U najmanju ruku da očisti hranu, znači ne mora svaki put pastu da koristi, ali da očisti hranu, da izbaci iz usta, znači to bi trebao stalno da radi. Ili u, u, u, u najgorim slučaju, ako ne može ni možemo u svakoj situaciji da imamo kakve čačkalice, svejedno ove plastične drveni na koji način. Glavno, uh, uh, znači ovu nam ukazuje ovdje situaciju, navdje, ovih 8-9 situacija ukazuje, znači da vodit računa o čistoći usta i zubi, znači da je to od islama od šarijeta. Ako je došlo ovako da u svakim situacijom stalno treba čist zube, Znači da, da, nema sumnje da, znači da, a mi nemamo sad, nemamo i svaka, ne možemo koristiti kod nas, osim neko kao ovde i tam nahadži ili ovi studentima, da ne su i tu koristiš malo vremena rad, rad neke promjene, onako da vidiš kako je, a naš znači mi ostavimo na to da koristimo ovo što imamo kod nas. I nema sumnje da da trebamo, da bi, da bi udovolio ovim potrebama ovde koje spomenete u hadisma, da, da koristimo što češće, znači ovo što imamo od paste, od četkice paste i od, od, ovih, od ovih konaca ili ovih čačkalica i tome slično. Naasa nasavku kaže uh zubi se zubekar i siva ako siva ako bili isba kaže da se koristi uh, da se uh, miswak misi čišćenje zubi pomiswakom da se koristi da se čini sa prstom da se čini sa prstom ako nemaš miswaka kaže zato što se prenosi da uh, od poslanika da je rekao yuj uh, jejzi min asiwaki al asabi u e znači umjesto mi je dovoljno da se koristi prsti da se prsima znači između tim ovaj hadis je slab slab je ovaj hadis pogotovo uz birgama kojim se spominje ni čudo što je slab slab je hadis e međutim imao drugi zanje preneseno od, od Aliya radijallahu anhu u hadisku knjizi imam Ahmed i hadis je vrlo dosto on pojašnjava opis namaza poslanika sallallahu Ali ve sellem Pa je, pa, nijem nam laza, pardon, opis abdesta, posto nikad sam sadim, u toku abdesta spominje da bi, da bi očistio zube prstom. Prije abdesta, znači kada perio usta vodom, uzubi prstom, kada bi prstom očistio usta. Što jedan je jedan vid čišćenja zubi sa prstom. I možete se ubrojati pod ovdje. Kod nas prije ljudi su, pošto nije bilo pasti, koristili su šta za pranje zubi? Sol. Uzeli bi sol, Na przu stavili sol i onda bi sol razmazali po, po zubima, da bi izblijeli, izblijelili zube. A danas je poznato, sa čime se najviše izbijeli zube? Soda. Sa sodom, bikarbonom, Sin Sind, ona štetna za dezna, tako kažem, nije baš poživljena za dezna. Znači s vremena na vrijeme, ako se korista, se koristi. Da se skine ono žutilo. Dobro, na asahu kaže, u asihaku Lisaimi mi Amir ibn Rabia kaže da koristi postač, da koristi misla miswak odnosno da pere zube. znači da je, da, je, da je dozvoljeno. zbog hadisa reito Rasulullah sallallahu alajhi wa sallam ma la akhussu wala adu kari tasawaku wa huwa saim. Kaže vidio sam Allahov poslanika sallallahu znači u nebrojenim situacijama da je da je da je čistio uh, zube mi svakom, a bio je postać. Međutim, hadis, i ovaj hadis je slab. I ovaj hadis slab, iako ga Buharija uh, uh, spominje svom sa ihu muallekan. Muallekan, znači bez seneta. Hadis je slab. Hadis je slab i uh, uh, mi imamo druge, uh, druge hadise koji, koji ukazuje na to da je dozvoljeno. Uabale kfistin šaki ila entakune sajma. Hadis vjerodosan. I kaže instišak, instišak, znači unošenje vode, izapiranje, čega? Nosa. Ubacivanje vode u nos, kaže balek, kaže, znači izaperi dobro nos, osim kad si postače. Govorimo ovdje u kontekstu toga, govorimo ovdje o misvako, govorimo ovdje hadis u kontekstu pranja nosa, i iz razloga, znači da je nešto što je propisano da se radi, da se propisano radi pranje nosa, propisan se radi, ali kaže ako si postač, znači nemoj tolko periga i dalje, ali nemoj tolko. Tako i mi svak, imamo je še koji kaže da mi svak me, Mekru koristiti. Iz, to, između zbog toga što čovjeka koristi mislak, može, ostanim oni tragovi onaj, od rceta, pa može ostati usma, pa može, kaže, progutati. Pa onda skupina očaka kaže da je mekruh, a onda imamo drugi, u, došlo da je, da su ashabi, da je posljednik koristio, da je mislak, da je koristio prilikom posla, znači ovdje da bilo vredostavno na ti spomenovi. Njegova je osnova da je koristio, da je došlo da je zabranjeno da Mekru kaže spomenu da je Mekru. Pratom je mekru. osnova da je dozvoljeno. Pa onda skupina učenjaka kaže može koristiti do podne i ne treba posle podne i tako dalje. Da znači kupnja čeka mi se fakija. Uđu neke detalje za koje nema dokaza. Ispravno da mi svak do, dozvoljeno koristiti cijelo vrijeme prilikom posta, sve da treba u odračuna. Jer ona mi on se pocijepa i ostanu de, oni komadići da te komadića kosane da izbaci iz usta, a ne da ih pojede. Iako nisu hrana da na iskustvo namjera da pojedi da i ne pojedi. Uh uglavnom znači slično u vezi ovog hadisa po pitanju pa i sve napira nosa da, da se koristi znači ali je vođen računa o tome da ne bi pojeo. Bok toga su neki učenjaci eh, spominje taj kerahiyat. Dalje uh, stavljanje ovdje znam spomnij neki detalje koje možda nije bilo potrebe uopće da spominje. Da kaže, stavljanje svaka na, na stranu jezika, da se operi, znači strana jezika, krajevi jezika da se operi. Pa spominje tu hadis da je poslanik, salam salam, Haridusajan hadis, da bi on koristio toliko misvaka svaku usima, kaže, stavljao na krajeve jezika, kaže, wahuwa jeteheuwa'u, jeteheuwa, znači skoro da bi povratio, znači čuje se ona glas kao da će povratiti. Do te mjere koristio je koristio jedan. Pa onda, ovaj kaže, bolje koristio svježi, svježi misvak nego neki drugi, zato je, kaže, što je poslanik Saddam tako koristio, znači, stablo od raka koje je bilo svježe koristio bi kao misvak. <kuh> pa onda, da spominju ovdje da je dozvoljeno tražiti od druge osobe, od druge osobe da traži da ti dadnije svoj misvak, kao što je pradio poslanik Saddam u svojoj smrtnoj bolesti, pa je tražio misvak. Uh, u svojoj smrtno bilost kada je bio pa je, uh, pa je tražio misvak od Abdurahmana uh, ibn Bibekra, Bekra pa mu je dat njegov misvak. A onda to ukazuje, kaže, da nima smjetnje da jedan misvak koristi više osoba poput muž, supruga i tako dalje, kaže, jer je Aisha radi, radi Anha E, kaže, ona je uzijela misla kod poslani, koji je dala poslaniku, uzijela u svoje usta, pa ga ona je ublažila, napljunčena navlažila, pa ga dala poslaniku, sallalahu, alaihi wa sallam. E, Naravno, u našem značaju, znači da koristimo četkicu više osoba, je tako? ali vi znate, kod nas da se ratovi vodi zbog toga. Koja je čija četkica i koju on ga za bojom zakružiti, kojim ljepljom će ga lijepi da se zna koja čija je ko pogriješio. Što je malo pretjerano pa ne treba toko ovaj pretjerivati u tome pogotovo oni koji su unutar porodice pijenje jedinje iz istih kašika pijenje iz istih čaša i čak korištenje istih četkica znači u tome unutar porodice ne treba puno puno ovaj bit ovaj pretjerano bolovat otog iz razloga što je potvrđeno u potvrđeno praktično utvrdio jedan od šehova, da najveći razlog što se otlanja urok Jedni od drugih unutar porodice zbog korištenja zajedničkih stvari. Roditelj najviše ureknu svoje djete. I, elhamdula, pa dijete, daju djetete ono što oni jedu. Znači, od majka uzme onu kašku, ona najviše, majka najviše ureknu svoje djete. Nijeno djete najdraži najljepši na svijetu. I urekne ga. A onda uzme svoju kaškicu i ona napljuči i dani nju djete to je. Ne, ne, namirno, neko, ne namirno to radi. Još da da su vjesno, bi davala. A, a, a nošenje tragova od jedne osobe koja urekne drugu, uzije uz, uz, njegovih tragova da koristi ta osoba kao urečena, automatski otlanja urok. I to je jedan od najvećih razloga što se urok otlanja unutarnjih poreća jedni od drugih je to što koristi zajedničke stvari u kojima se prenose tragovi nečeg jednog do, do, do drugih. I to je poželjna stvar, znači tu ne treba ići u krajnost da se dokinemo dvaga, ne treba da jedemo iz petanja, iako ne smjemo iz jedne tepsije, iz zajedničke posude, bereka silazi u jednu posudu u sredinu kad više jedemo iz jedne čase, iz jedne tepsiye, jedne pite, jedne čorbe, graha i tako dalje. Međutim mi smo se pomodernili malo, pa sad sve idemo sve, svako pedinečno svoje ima što je el ispravnije bliže ono da se radi onako kako je prenačeno od od posetnik od ashaba na kraju bude kaže zadnja stvar 88 kaže da kada već daješ nekom drugom če, ovaj misfak ili četkicu da kreneš po veličini da daš prednost onom ko je veći kaže da tako došao u tekstovi ali tako jer je posetnik sallallahu alajhi wasallam u snovima video dva meleka pa je htio da dadne jednom od njih misvak a da izbilješ buhari muslinova sva dva sa hiha pa je onaj drugi onako me dao misvak rekao me mi njemu kebir kebir dadni starije na moj meni da dadni stari ili redom znači su uvijek da imaju prednost dadni starije starije čipiz a kako mi stari godine znači Uh, starijem, starijem se mislio ovdje. Da je rekao da je veće i fizički... <laughs> Kako bih rekao narodsko da je rekao da je veće i A? a? a Atfe, znači, bilo ta vila, ne, ne, kebir, kebir, znači, kebir star. A, a, a tu li govori s ove želičine. Dobro, svanak Allahumme, ben tekaškada na etaj sakvirka je tu boli. Tima smo završili ovo pogledanje dalo san andan jism san